Hangyák boldogsága. A szél föl-föl kap valamit. Az a valami meg lebeg, majd tehetetlenül aláhul. Innen az ág nem látszik rendesen, csak reménykedem, hogy ehető, bár kicsit félek is. Soha nem lehetsz biztos benne. Látod, hogy nem él, aztán mégis megöl, vagy én eszem meg. Repüljek közelebb? Jobbról nyugalom, balról nyugalom. A szél persze bezavar, gyorsan, még egyszer, jobbról nyugalom, balról nyugalom. Hát akkor oda repülök. Na ez az. Semmi. Amolyan izé, sokat vacakoltál e félékkel, Ted Kázinski, amikor még itt éltél abban a nagy, barna földi fészekben. Túl nagy nyilást hagytál neki, kisebben át is kiberöpködhettél volna. Látod, Rigókám? Ez például nem egészen igaz. Nekem kicsi volt az az ablak, humán konvenció szerint 30x30 centi. Alig is elég ahhoz, hogy nyáron annyi fénybe áradjon, hogy olvassak és írjak napi 8 órát. A telet jóformán átaludtam. Amikor olvas, ír vagy alszik az ember, nem tud figyelni arra, mi történik körülötte, nem tudja megvédeni magát, még az égségről is gyakran megfeledkezik. De például az sem igaz, amit a pszichológusok mondanak, hogy ilyenkor az ember befelé figyel önmagára, saját gondolataira. Azért mondják, hogy megbélyegezzék és izolálják az embert. A csoda bogár! Keményebbnél keményebb morális és intellektuális kódoknak kell megfelelned, és ha tényleg megfelelsz, a nagy vagányok, akik nemcsak hogy leszarják a törvényeket, hanem előnyükre szarják le, ők, az emberi társadalom infánsai és hangadói kiröhögnek az emberek közül. Szóval a kabinom ajtaja éppen akkora volt, mint egy szabványos ajtó. Szabadon jártam-keltem, nyulakra vadáztam, volt két normális puskám, egy huszonkettes és egy harminc osom rém, hogy emberek addig fantáziálnak erősebb és erősebb fegyverekről, míg nem lesz nekik egyre erősebb és erősebb fegyverük. Minek abba a harminc nullahatosba olyan golyó, ami képes az acélt átjuggatni? Mekkora esélyem lett volna az erdőben tankkal találkozni. Élelmemet megszereztem így is. Ölni, pusztán az ölés kedvéért soha nem érdekelt. Csöndben lépegettem az avaron, mindennel számított. Akkor döntöttem el, hogy kapcsolatba lépek veled, amikor már a sokadik lányom tűnt el hirtelen. A kicsinyeik mind éhenveztek. Más volt az, amit te műveltél, mint a rókák portyázása. Ők csak azokat kapták el közülünk, akik nem futottak elég gyorsan. Fuss! Ez a zsákmány törvény, és bizony, ha nem tartott be, föl leszel zabáva. Igazán nem túl bonyolult. Apáról, anyáról, fiúra, leányra szállnálunk ez a tudás, csak azokat kapják el, akik amúgy se élnék túl a telet. Míg nem valami megváltozott. Sehogy sem értettem a dolgot. Eltűnt lányaim a legjobb futók voltak az erdőben, és a legjobb anyák. Elkezdtem még jobban hegyezni a fülem. Egy napon aztán hallom, hogy egy nagy kétlábú költözött az erdőbe. Ez volt te, Ted Kaczynski. Lett is egy rossz előérzetem. Építettél magadnak fából egy fura út a föld tetejére abban aludtál. Napokon át figyeltelek, Mit teszel, mire vadászol. Követni kezdtem rettenetes lépteid. Zengett az erdő, hadd zengjen. A viharok is zajosak, de ha védett helyen vagy, megúszod. Nem hittem volna, hogy ránk nézve veszélyes vagy, lomha, hangzatos és látványos mozgásoddal semmi esélyed nem volt, hogy bármelyikünket akár csak meg is közelíst. Amíg egy hajnali órán, minden világos nem lett. Hirtelen megálltál. Haszontalan kis melső lábaddal egy botot emeltél a szemedhez, és akkor jött egy iszonyú nagy durranás, fájdalmasabb, mint viharban a dörgés, de kibírtam, és megszegtem a törvényt, mert muszáj volt maradnom figyelni, mi történik ezután. Leeresztetted a botot, hátadra vetetted, és mentél tovább. Követtelek. Az ágak roppanása, a falevelek susogása egyre nyomasztóbb lett minden. Már a vérszagot is éreztem, és ott hevert a leggyorsabb fiam. este vérzett, és már nem lélegzett. Sokáig nem tudtam, hogy te vagy a nagy nyúlapa. Feltűntél egy pillanatra, céloztam, nem voltál sehol. Lőttem magamnak másikat. Rá egy hétre, amikor megéheztem és vadászni indultam, megint feltűntél, és rögtön el. Így ment ez egy ideig. Ahányszor vadásztam, megjelentél egy pillanatra, de mindig gyorsabb voltál, mint én. Eldöntöttem, hogy a legközelebb meglátlak. Nem célzok rád. Ott álltál tőlem olyan harminc méterre. Most már azt gondolom, hogy a szememben néztél, még ha nektek nyulaknak, egészen máshogyan helyezkednek is el a szemeitek, nem fókuszálásra, hanem minél nagyobb térbelátására alkalmasak, de akkor, egy pillanatra, mintha előre jöttek volna a szemeid, és megszólaltál. Ne hitt, hogy te vagy éhes egyedül ebben az erdőben. De gyere csak utánam. És lassan elindultál. Hátra-hátra néztél, követlek -e? Persze, hogy követtelek. Éhes is voltam, kíváncsi is voltam. És egyszer csak feltűnt egy másik nyúl, te meg rám néztél, rögtön utána a másik nyúlra, s azzal el. Céloztam, lőttem. Volt mit ennem egy hétig? Kicsit öreg nyúl volt, de sokáig sütöttem. Kakukfűvel jól megszortam, mit nem adnék, hogy még egyszer az életben érezzem az ínyemen azt az ízt. Aztán már csak így vadáztam. Megjelentél, váratlanul előre csúsztak a szemeid, és a szememben néztél, majd hol egy öregecskét, hol egy sérültet, hol egy árvát ajánlottál fel nekem. Engem 16 évesen ajánlottak fel a rendszernek. A szüleimnek semmi gondja nem volt velem, csak éppen bevándorlóként az extrém ékújú kölykükkel bizonyítani akartak. Nem akarok rájuk gondolni kész. Murray doktor törvénynek nevezett a tudományos beszámolóiban. Minden diáknak, aki az emberiség további fejlődése reményében vagy némi anyagi juttatásért részt vett a pszichokísérleteiben, ilyen szerencsétlen nevet adott. Hogy védje az identitásunkat, mondta. Az identitásunkat, amit módszeres manipulációval, munkatársai közreműködésével megpróbált szétzilálni. Mennyi esélye van egy szokatlanul értelmes, űzött, 17 éves embernek a tudomány templomának hit lelkivágó hídon? Akármit megtehettek velünk, és még annál is többet. Azóta megtudtam, hogy a prof a CIA számára kísérletezte ki rajtunk a vallatási technikákat. Például eszét velünk arról, hogy miben hiszünk, mi életünk értelme. Az volt a játékszabály, hogy utána möré egyik asszisztensével meg kell vitatni, de azt nem tudhattad előre, hol és milyen körülmények között. Egy sötét teremben reflektor megvilágította székre ültettek, az asszisztens nem láttam, Hangszórókból hallottam gúnyosan felolvasott suta mondataimat, majd röhögést, üvöltést, és hogy tényleg, komolyan gondolok-e elféle ostobaságokat, hogy a hangyák boltoksága, bruhahaha, még hogy hangyák, miféle hangyák, azok a hangyák-e, amelyek olyan nagyszerűen oldják meg a fejemben a egyenleteket. A teremből már nem én jöttem ki, hanem egy rongy. A kivilágított folyosón möré várt, széles mosolyjal nyújtotta felém a kezét, valahonnan még egy vaku is villant, nyilván bevetés utáni tört mimikánkat is kielemzik majd. Möré úgy kérdezte, milyen volt, mintha hangversenyről jöttem volna. Megveregette a vállam, jó van, fiam, tudtam, hogy számíthat rád az emberiség. Holnap reggel 90kor újra bevetés, pontos légyám, és így tovább, három éven át. Kémiai szubstanciákkal ráerősítve a személyiség zúzási technikákra. Milyen szép fa! Milyen remekül mutatunk a fotón? Szedjünk virágot. Kérsz te is egy kis rákcsálni valót? Nincsen itt szemetes kuka. Jaj, hát most hová dobjuk az acskót? Hát nincs mit csinálni. Majd jönnek a takarítók, és összeszedik. Csak az a baj, hogy pisilni kell nekünk. Megkakilni kell nekünk. És itt a sok fa közt nincs egy szálvécésem. Hát mit tehetnénk? Elbújunk, és elvégezzük a dolgunkat. Felszívódik úgyis minden. A papírt meg a takarítók összeszedik, jönnek és összeszedik, Nekünk erre nincs időnk. Mi most pihenésen vagyunk, csak megszomjaztunk és megéheztünk. És mi az, hogy nincs egy átkozott büfé? Ez a nyomorult fakunyhó minek van itt, ha nem árulnak benne semmit. Nem azért hajtunk egész évben, hogy ne érezhessük jól magunkat egyszer a kibaszott életben, a szép természetben, ahol annyi fa van, meg annyi virág, mosolygunk és fényképezünk, majd visszaülünk az autóinkba, meg az autóbuszainkba, meg a repülőinkre is felülünk, és hazamegyünk dolgozni látástól vakulásig, és jövőre megint elmegyünk valami szép helyre pihenni. Amikor a kabinom körül elkezdtek nyüzsögni a turisták, felhúztam a bakancsom, magamhoz vettem a nuteszem a váldent, egy palack vizet és a 22est, és elindultam a félnapi járásra eső tisztásomhoz. Nem akarok arra gondolni, milyen látvány fogadott. Bombát nem nagy ügy, Hiába látod, hogyan kellene elkerülni a katasztrófát, hiába írod meg, hogy amit most csinálunk, az semmi más, mint pusztítás vagy asszisztálás a pusztításhoz, és ugyan senki nem tiltja, hogy megjelenjék a kemény munkával feltárt igazságod, azt viszont roppant hatékonyan eléri, hogy ne érdekeljen senkit. És ezzel már hatástalanítottak is. Mindenki ámbor idiótának néz, amolyan hangyásnak, aki újfent meg akarja váltani a világot. Ne hitt, hogy nem akarok gondolni arra, milyen képet vágott gelentte, doktor, a számítógépek tudora, amikor az ismeretlen eredetű csomagot felbontotta. Istenről nem beszélek. Halottakról jót vagy semmit. Tudásgyárakba gyűjtik a legjobb képességű tizenéveseket, egyre szorosabban zárják rájuk az egyre szűkebb területre zsugorított ismereteket, a végén már annyira elbambulnak, hogy saját anyjukat sem ismerik fel. Küldetés teljesítve. A potenciális leleplezők számukra kimért járatokban közlekedő tengeri malacok. Az van, Ted Gazinski, hogy valamit beadtak nekem, és már nem érdekelt a közlekedés a járatokban. Szédülni kezdtem. Egyre messzebb voltam magamtól, a többiek meg irtózatosan közeledtek, össze is ütköztünk, egymásba folytunk, és lazán elhevertünk, lehet, hogy elaludtunk, de valahogy mégsem. Pörögtek bennem a többiek álmai, akik én voltam, soha nem látott idegen álmok, lapultam a többiek között. A hangok nem tőlük eredtek, nem tudom, hogyan csúszhattak belém, kellemes volt a sok hang. Jöttek kifelé a torkomon, semmit nem kellett tennem, teljesen maguktól jöttek, hangversenyek. Én valahol máshol voltam, és láttam, hogy lapulok a többiek között, és már nem érdekel a közlekedés a járatokban. Jó ideig én sem vettem észre, tengeri marackám, hogy kísérleteznek velem. Át kell térnem a többes számra. Ha maradtunk volna az egyesnél, önkéntelenül az ítéletüket igazolom. Pszichopatológiás eset, paranoid tünetekkel. Törvény helyett ítélet. Ez van. Mindenkit izolálnak, nehogy megtudjuk, hogy nem vagyunk egyedül. Hát ezért alakult meg a Freedom Club. Tegyük fel, hogy tudósok föltalálnak egy X dolgot, amivel az emberek élete 87%-ban kényelmesebbé válhatna, de évi 8% halálos áldozattal járna. Mit gondoltok? A parlament megszavazná-e a találmány forgalmazását? A 60-as években még keményen vitáztunk erről etika szemináriumon, és leesett az állunk, amikor az óra végén a tanár közölte, hogy az a bizonyos találmány az automobil. Ma persze már fel sem merülhetne ilyen kérdés. Már 8%-os profitért is hújjon a férgese. Sajnos Gelenter túlélte, és lett belőle Trump propagandista. Még kint a kabinban megírtuk a manifestónkat, és fölajánlottuk, ha a New York Times megjelenteti: Nem küldünk több bombát technológiafejlesztő egyetemi tanároknak, repülőterek direktorainak. Pontokba szedve vázoltuk, ha így folytatja tovább az emberiség, milyen forgatókönyvek közül választhat pusztulást. Ölni kell, a fenébe is, másképp kifigyel rád, senki. A legjobb forgatókönyv szerint is csak arra lehet számítani, hogy az emberek különféle technikák révén boldogok lesznek, de mivel nem láthatják át mindazon eszközök működését, melyeknek tökéletesen ki vannak szolgáltatva, szabadok soha. Nem kell sok a boldogsághoz. Mindig boldogok vagyunk. Boldogok vagyunk a tojásban. Boldogok vagyunk lárvaként, bábként. Boldogok vagyunk dolgozókként, hereként. Királynőkként is boldogok vagyunk, ha éppen erre vagy kíváncsi, Ted Kazinszki. A törvényt nem azért szegjük meg, hogy ártsunk magunknak, mint ti, és nem is ábrándozunk róla, mint ti a mitoszaitokkal és mindenféle képzelődéseitekkel, mi minden évben egyszer, nyár elején, amikor süt a nap és szélcsend van, szárnyat bontunk. Mikor repültél utoljára? Fölszállunk a bolyból, párosodunk, újra kezdjük az életünket, és ez így megy a végtelenségig. Boldogság. A kicsinyeinket együtt neveljük, bárkié is legyenek. A tudást átadjuk egymásnak, a munkát megszervezzük. Ugyan vannak kasztjaink, de átjárjuk őket. Fiatalon a lárvákat gondozzuk a bolyban, felnőttként egy ideig építjük a bolyt és járatait, aztán kapuőrök leszünk, öregen meg vállaljuk a legveszélyesebb munkát, az élelem begyűjtését. Van nekünk úgynevezett szociális gyomrunk, ahol tároljuk azt az élelmet, amit mindenkivel megosztunk. Ez is boldogság. Ha királynők vagyunk, akkor van spermatékánk. Ez is boldogság. Ha herék vagyunk, akkor belehalunk a párosodásba. Boldogság. Ez is.